بسم الله الرحمن الرحيم المبحث الثالث في اغراض التسبيح دا درم ابحث په اغراضو د تسبيح ته اغراض د یو شی تسبيح ته تور کده بل سره نذره غرض صحیح نو يوغرد اما بيان و امكان المشبه بيان د امكان د مشبه لكتوه ده امير صحب خر والواتو نزيهم جاء ره خر سنگه والواتو نتوه قورا براقه لزي كنا نو بررا او دا سره شکې لږ مشابه مشابیري نو دغه یو اییوان دی لزی نو کهد والتو نو دا, دا سبع ده خو نه ده ته امکان ثابتته تهې دغه دا زمه چې ولې جنا لنو که دا میر سخور را والال ته نوس چ نو تشببي غرضد چې ته کله کلا چې یو شي یو ناممکن ته نوته نه ممکن نه دي ممکن دي تطلان کي کار تکورا ممکن دي نو سو اجره دي پکه نه ممکن دي هیڅ وکانا کنا لکه سړې وي چې په آخرت کې وستا عمل تا ته مخامخ شي تو نه عمل خو ذا تولو په ځپا تلاشا د نو سينجو نو موږ وې دي دا کو را کنه چې تاسو کلی نظر طبيع پرل کې خینا نو دا غه ممکن څه لذلك يجب أن تشبيل سيء إمكان لك فإن اتفق الأنام وأنت منهم فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن لمسك بعض دم الغذالي حي حي كده طول خلق يوش عندي أو تد دينيه خو به اووج د دی ته د دا, دا نه جودا تو چېديګې پیششي دا ټول خلق یو ش دی او توم دد نه خو بیا هم ته جودا دد نه نو دا او سر امیل سرته را وات ک چې زیبه ده د دو نه دی نو بیاره دی نه سینګه جودا شو په کورکې کوره کې څنګه جوړ شو پیش شو نو د وي دا خو شي لکه ګوره مشک نه دی مشکه دا سې نه دي او اوسڅو هم تاسوته او ما خودلی و کوو زما غقییم د دورورې پهجه لکه دغه شو د مادم شو که بیا به ما تا ته خدلی چې دا مشک دی نو مشک دا د دغه دا او چولي که نه دا دغه نو د دا نوم د ذا شو په وختې اوتللی نو دی کې نه جمع شي نا نهاک کی بیا بس هغې کې چې کمنه را شي د الله په قدرت هغې نه مشک جو شي نو توله او را ټوله کی نو د دو نه جوړې کې لکن چې سر زره په پېن زره توولوي نو غ مشک به بیا په بچ ول د سر رو نه د غ وې قیمت نو دغه ونه ده که نه ده او د اوسایا د نورینې جدا شو که نه شو نو که څه په دولت اڼوره خلکو پشاندې خو وجود د دې بیا دې چيزي دي ګره او سمیر څه طالبانو پشاندې کنا کو سره د دې نه د خو جدا حیثیت لري کما تعلمون دېګه کنا وا لمدعا ان الممدوحه مبين له اصلي به خاصه ده ذاته فانه فا اذ لممدع شایسته کله داوا وکړه جي مندوه مباند د اصل دی سره د کا سایسو جات حقیقةتن نو داغ حقیقې من پرده و ګده یاحتت جاله امکانې نو د داوا لله دلی پیش په امکان د دا وختپلبانې په تشببي د د سره په مشکبانې اللهدي اصللو هو دمل غضال او سره د دی نه چې د نووربی نه داجو دا وایمما بیانو حالی ya maksut pa ki damossba halal bayauli na massba halal bayuli laka ka anna ka samson wal mo kokawa kibo ka anna ka samson wal mo lo ko kawa kibo ata nam مثال پشان دا مثال پښان د دی او دا بچان ستوري دی نور ته کله روخي د ستوري بیان ښکاری نو دی د مشبہ چې ممضوح دی دا د حاله بیان کتهستا حال پښان دنور دی او د نور حال پښان د ستور دی او چې نو نور روخي د نو چې ته یې مدا نور بچان تور تر بیا د بیا سپته نه لګی وإما بیانو مقدار حال او یا به مخصود بیان د مقدار د حالي لکه في نطېوه به اوونهحلو بهتنسودن کا خاافیت غبل سو حې دایل چې کوم دی نخه چاواجرې ونو دوللهوار ووررک ومال به سلو خان د دی په بدل کې راولی پههغ ک به دوهسه اوخان لنګ وي او د رنګه به تک تورې او سنگه طورور بهوي وي لکه تک ت کارغه پر چې سینګه وي که خاف تل او غورې فشان د بنې د کارغ هغه کارغ اسحمي چې تک توري د تک تور د کارغه د طورې بنې پهشان تو روشان به په کېهسه خررااولی چې لنګې وي اوسپ شو که نو د سوده نوئ نو د توالي مقدار بهشي ځکه چې تو تو دا دغه نهدي سوادده دا حکلی مشا کیک دی که نو مقدارې دا لکه د تور کارزه د طورې طور بانړوي پهشان شب به نوقعه سود دطور روشانو تشببی اوړه بخافیتتل غوراب دا غبنی د کارغ سره بیان لم مقدار ثوابه د پار د بیان د مقدار د توروالی و اما تقریر حاله یا با تقریر د حال تقریر د حال انل قلوب اذا تنافرتوها انل قلوب اذا تنافرتوها ممثل روجا کس رو حال یو جو بهګه و چې یو یو سری سرهستا تعلق دی هغه د می د محبت تعلق دی او غې کې روانې راغې نوکه د روان نه روغ مر راله هغه روان نه روغه مرلهخوا ل ک داسې یو دغه پې شو تا لکه چې شې شمات شي نو که شي شپه بیا ورام ولی دا غوښته چې دا یو ځل ماته شي او بیا وروځي دا نو دل دلد دا, دا شان نې ساری وګور تاسو ته خبره کوم یو روانه یو کتاب دی د فلاردو استاد او د ښاګردي کې فرق دی دا دد دا دغه چې کم دی که نه یو ک سر را شي شیر یو خلواې د ش نو دی کې خلواې چې پهشیشک کې را شي یا زما چې شمری کله که نه پې خلړه را شي نوزه په په منظره راسه پوټې بس دا دغه شي ده بیا سفا شي نو دی کې ګور فره په پیژې استاد ستاتا خبر وکړي تا ته راځي بده وي یا تا کمزور کارو کو استاد پای باندې خفه شو نو د هغه مقصد دا نه چې دا شیشه د ما ته شو بیان روږي د هغه مقصد شیشه د خیره نشو سپدي د غوال فکار هیڅ کنه پدې د غوال فکار د چې دا څه خوښ او هغه دنگ بو ادکی گینو شرجامہ جلد سانی کیو شیر ہے اگر خیر تھا شیر گلا لے بھی وے ان المودت ان العداوه قد تسیر مودتان ان العداوه قد تسیر مودتان بیتدارو کل هفوات بالمودداتی غالی بند اس انال عداوة قد تسیر موددتا بیتدارو کل هفوات بالمودداتی دا دشمنی پا دوستے پا دلی کی طریقه دارا چې س ته دارو د حواات وکې چې کوم د به کوسونه کړي بل مات په داسې اشابو سره اشاب د مده کې دد سره بیازله چې دی نو س خو دا دا چې سوونه قروبي نو له سفه به قم رازیات واخري سونه قرببي نو اقا نو بیاتی ده نو زل زیاد غم دن کیگی نو اقا نو وخت صفه وقت زیاد ده دی. ده ده خبر و خیال ساته ده مقبل و سادانو کیوری ده ده ده خخلکو خود اقلی ده باز ده سیو چی بس سپه را تووی و با، کمزوری با ناغسات بسنو او ده بعض زور ده کول ده ده خبره خبر ولک خود ده چې چی دشمنی کولا نذا یو خبره وراله په جمله موتره ده نو شبه تنافر القلوب بکسر زجاجه تشبیه ور کړ د تنافر دلونو د ماتې دود د غسر ده شیشه سره تسبیتا لتعذر عودته ده پار ده ثابتول د دې خبرې چې متعذر دی د دغه اړه واپس کې د اعلامه کانت علیه منال مو و اِمَّا تَزِينُهُ او یا مقصود داو چت داو تزئین کیں اے یو قبی شعر کو اس صدا سے چسر تشبیہ ور کیں کہ قبی خشتہ ک داو دا شاعر کار داوی کہ غ اللہ کمال دا ور کڑی سے پشنا پشم خان جوړی او یا یو دغه شعر به یو چرا اری پاسو لگے نہ بہ تشازاده ثابت او دا اوسویللو که نه جریر ته چا چې من ون ناستنظر را پس چې بایدته یو ګالړ ته یواازو که نه یو ګډه وته دا چې اوږدهگیرې او کوک سړی او بد شکله او په گیرې پ پرو و تا په دا پژې نه پهې پیدا په گیره پیورې دي و نه ده د چې لیر د خانګو من کې سر ورکو چې لره او داسې یا س نه لخ کېکش وي نو پایی پا پسې به را شي تابي الله م ص د مالت کې خلک پیس ورکي نو دغه دغه کېیا نه سې سووکرا شي پهی بس نو دا نو دغهې دا د د تلی په خانو کې سر ورکو پ نو دا پیس په دی پر قس کې او اشخوارو نې منفاخره به مثل هذا اببي سامانین شاعره اشار د خلکوناغلی چې دا اتتیو شاعرانو سره په دی پلار مقابله کړی وه د پیشث د په شامخان ثابت ته و پیشثابت نو دو تهیو ګټله نوشااعر کې دا کار یستهګوره سو دا اوواېحتول جبی کم موقلتې ذیل غریري د د امیرې محبوبه نو د رنګه ډېره تهکهطوره وه نه چاته غور چاتهوي چېستا دغه د رنګه سینګه ده نه دو سو د تکه نو چا چ هو توانانه کې مرګري نه دتهوي واې خ ګبیې هغه داسې دا چې د هغې تندرو خانه دي یا سلی سب طور یو سبب تنند او خانې و کا مکلت جبییل غریري لکه د اوس د بچي هغه تکه طورهسترګ سوونه خک ښکاري سونه مد داکاري دا دکهشانې خستهه طوره د تیک ده نو دا, دا؟ او کله کله مقصد چې دی دا تقبیح دی یعنی تشببی نه مقصد کله کله تقبیح د مشببه حالت دغه سابت وي اوس مییر صب د چا بد وی وی ضغط لان کې اذا اشاره محدثا کرے دې اشاره کې یو خبرې کوي فق انه قرضن نو تبو چې دا بیس دی یو قه قه خندا کوي او عجوزن یا بوډه د تن تیمو چاپه مخلاق ور کړی دی ولته مو په کار نسسه بوډه چې په دم چوسو په پلق فلاق نو دا ندیکي د یو کس تشبیه ور کړې ده د خیر سره چې قان دی یا د ګډه سره چې پلاک ور کی څوک ندیکي مقصود اغا تقبیح ا دغه حالت قبیحه مخه پر اوستد وقد يعود الغرض الى المشبابه او کله کله غرض راځي کېږي مشبابه إذا عكس طرفات تشبيه كالتي عكس صدر طرفنا تشبيه وبد السباح كأن غررته وجه الخليفة حين يمتدحو وبد السباح كأن غررته وجه الخليفة حين يمتدحو حين يمتدحو بكار وبد سبا خوو او کاره شو سبا کا نه غور را ته هو ته بهوا د سبا د سپینواله چې دی وجهول خلی پې دا د باچ مخې نه ییم یوم ته د خوکله چې د باچ سیکت کېږي د باچ سی پ چې کېږي نو د باچ دا مخ تکسپین شي نو ته بهوا دا سباې رااخېږي نو دا د باچ د مخ پهشانت دی نود کې اثر کې د غض ده مشبابهی هی ده چه ده مشبابهی چه ده کنا دن هغه اغا وجه د باچا ده مشباب ده سپنوالی ده سبا ده او مشبابهی مخت ده باچا ده نو ده ده مبالغه ده پاره قلب کرده ده, ده تا تشبیح مقلوب ہوئی ده مبالغه ده پاره قلب کرده دې کې دا څه پکارو چې وبدا الصباح وبدا وجه الخليفته کا ان وجهه وبدا وجه الخليفته کا ان وجهه غورۃ الصباح داسل کې داسې یعنی خارصو د بچا مخ او گویا کې د د مخ چې دی نو دارن، آنها نتو آذانو، بناده، واده، نو اصل خوداری چې تا تا باج آف مختشبه ورگو racer وپر افص هزار تا تا wh urgencyن هست تم سا حلتم گز Paragradeصل فرweit play scholars و Lu programmes بجدكلPaf Abram Hadar Gen 단 N N S S S S when-t Diegeis Franks Mag NERiGín بجدليما... ودم عم نو Shri د fasel au n wo si jo Artisti ni ho s د په دې سپینوالی کتابي د براتلې چې کوم دی اصل لنار دا غارتي دی چې کوم یا الک په بشک او بشي ته خدا خبر ها بس به وکم بس ان شاء الله α και